Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi thum alhamdulillah La sharika la Lahu al-mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit Wa hu qadir Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'aliyyil azim Allahumma salli wa salli mubariq ala seyyidina Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala seyyidina Ibrahim Fi al-alamin innaka hamilun majid Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian mudah perjumpaan kita pada kali ini untuk bincangkan tafsir Al-Quran Memberikan kepada kita satu penghayatan yang menantijakan kekuatan untuk beramal Karena tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian dalam kehidupan ini Disebut oleh Allah SWT sentiasa dalam ayat-ayatnya Apabila kita menyemak, mengkaji, membaca Al-Quran itu Uslub teknik penggunaan ayat-ayat Allah SWT sering diingatkan kepada kita Contohnya Allah SWT menyatakan أَعُوذُ بِاللَّهِينَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sentiasa perkataan Al-Iman diikrankan, diiktirankan dengan perkataan Al-Amal As-Salih artinya antara satu sama lain saling berkait jadi mudah-mudahan dengan perkara yang akan kita berkongsi bersama pada waktu ini dalam kuliah tafsir Al-Quran ini memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengannya Insya Allah pada kali ini kita akan Berbincang tentang satu surah daripada Juz Amma Iaitulah surah yang ke-102 Yang dipanggil sebagai At-Takathur Surat At-Takathur InsyaAllah saya akan bacakan Dan para pendengar Mudah-mudahan dapat memberikan perhatian Dan cuba untuk membacanya Dan cuba untuk menghayatinya Dan cuba untuk melihat terjemahan serta tafsirannya Selepas daripada ini nanti Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakum Al Hatta zurtum ul makabir kalla Sawfata alamoon, Summa kalla Sawfata alamoon kalla lautalamoon alma lyokin, la tarawun al-jaheim, thum ma la tarawun naha ain al-yokin, thum ma la tus'alun na azim Maksutnia. Dagon niebotna Allah subhanahu wa ta'ala yang mahabumurah legi maha Bermegah-menggahan telah melalaikan kamu Sampai kamu masuk ke dalam kubur Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu Dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahuinya Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan aynul yaqin Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia itu Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. At-Takatsur daripada perkataan kasir daripada asal kasrah. Kasura yaksuru kasir yang membawa makna banyak. Yang membawa makna bermegah-megah. Yang membawa makna menunjuk-nunjuk. Surah at ini terdiri daripada ayat duduknya mengikut susunan surah-surah al-Quran pada tempat yang ke-102. Surah ini merupakan surah makiyah Surah yang diturunkan oleh Allah SWT Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berhijrah ke Madinah Surah ini merupakan satu Peringatan daripada Allah SWT Kepada kita sebagai manusia Supaya jangan leka dengan dunia Dan juga harta, kemewahan, kenikmatan Segala kemudahan yang diberikan kepada Allah Subhanahu Kepada kita oleh Allah SWT itu Sepatutnya digunakan untuk mentaatinya Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam satu riwayat daripada Muslim, berdasarkan kepada penjelasan Nabi SAW tentang surah ini, Nabi telah mengatakan bahawa manusia sering mengatakan Mali, Mali, Mali. Mali ini ertinya harta ku. Ataupun apakah bagiku. Ma itu istifah maknanya apa, li untukku. Lalu dijawab Kepada nyawa hala min malik illa ma akalita fa afnaita awalabista fa ablayta awtasadqta bihi fa abukaita awa antaithu fa amdaitha bahawa manusia sering bertanya sering memikirkan tentang apa kebahagiaan untuknya, apakah yang mampu dikumpulkan olehnya, apakah yang mampu diperolehinya dalam segala perkara dalam kehidupan. Sebenarnya soalan yang wajar ditujukan kepada setiap individu itu. Apakah milikmu selain daripada apa yang kamu makan, kemudian dia akan masuk ke dalam tubuhmu dan keluar mana yang tidak perlu dan yang diperlukan menjadi lemak, daging dan sebagainya. Dan apa yang kamu pakai, lalu dia akan menjadi lusuh. Sebenarnya, apa yang kamu sedekahkan, itulah yang kamu simpan untuk menjadi milikmu di sisi Allah SWT. Dan apa yang kau berikan, itulah yang akan dihitung bagimu. Ertinya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Menerusi hadis ini menjelaskan ayat-ayat Allah iaitu manusia ini sering meragui, berfikir, manusia merasa kelam kabut, merasa tidak tenang, merasa gundah gulana, merasa bimbang kepada masa depannya. Itu sebab ada seorang ulama yang terkemuka di tanah Hijaz, di bumi Hijaz di Saudi sana menulis sebuah buku bertajuklah Tahzan. Jangan merasa sedih, jangan kau merasa sedih. Buku ini menceritakan, menghimpunkan kepada kita kepentingan untuk kita merenungi dalam kehidupan. Di mana duduknya kita, tahukah kita apa yang kita cari. Kalaulah dia daripada sumber yang halal kita perolehi, maka kita dapat dua. Dapat menikmatinya dan dapat pahala di sisi Allah. Tetapi kalau kita mencari daripada tempat yang haram, kita akan memperolehi satu dosa. Malahan lebih daripada satu dosa Kita akan memperolehi perkara itu Dan tidak lebih daripada apa yang Tetapkan Allah Malangnya dalam kita berusaha mencari itu Kita dapat dosa pula Jadi Ihris Alal halal Cubalah kita berusaha untuk mendapat Benda-benda dari sumber yang halal Baik Ya Bila kita baca ayat-ayat Allah SWT ini Datang satu tafsiran hadis tentang ayat ini Daripada Sahih Bukhari Diceritakan Bahawa Antara sikap Anak-anak Adam ini Disebut manusia ini laukan adam Wadiani dayaini min zahab la tamanna wadian salisan wala yamla ibnu adam fahu ila turab wa Allahu ala man Manusia ini sentiasa menginginkan benda yang lebih. Kalau dia memperolehi dua lembah emas, dua lombong emas, dia nak yang ketiga. Dan tidaklah akan memenuhi mulutnya, melainkan tanah bila dia dikebumikan nanti. Maknanya bila dia mati, diletakkan tanah dekat muka dia. Ya, Bila dia dibukakan daripada engkafannya itu, dia tanah pada mukanya, barulah tamat pencarian yang selama ini tak ada ni titik noktahnya. Ya? Dan uh, manusia ini sentiasa mencari harta dunia dan mudah-mudahan dia mendapat diterima taubatnya oleh Allah SWT daripada hadis ini. Nak menggambarkan kepada kita apa? Nak menggambarkan daripada ayat-ayat Allah SWT ini bahawa manusia lalai, bermegah-megah, mencari-cari kelebihan, nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Dan bilakah berhentinya perkara ini? Berhentinya bila dia meninggal dunia. Hatta zurutumul makabir. Sampai kamu masuk ke liang lahat. Sampai kamu masuk ke perkuburan. Kalla asawfata'alamun. Kamu akan tahu nanti. Thumma kalla asawfata'alamun. Kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin. Kamu mutahwi dan punah tahwani yaqin. Latarawunnal ja'im. Thumma latarawunna ha'ainal yaqin. Ia dikatakan oleh Asyikh Mutawali Syarawi dalam kitab beliau tajuk Al-Quran. Minhaj kehidupan. Quran merupakan manhaj kehidupan. dikatakan bahawa terdapat buah, -buah perbezaan antara ilmul yaqin dengan ilmul yaqin ilmul yaqin ni kita sebagai orang Islam dimaklumkan kepada kita dia beritahu kepada kita tentang kehidupan ini begini, begini, begini kita akan kembali kepada Allah berlakunya titian sirat ada mizan timbangan kepada amalan yang kita lakukan kemudian dari syurga dan neraka semua ini berada dalam fikiran kita dan kita masih lagi merasakannya dan kita meyakininya dan kita belum pernah melihatnya maknanya setakat hari ni kita sampai di tahap ilmul yaqin nanti bila kita berjumpa Dengan Allah di akhirat kelak, barulah kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan pada waktu itu, dinamakan sebagai kita melihat betul-betul depan dengan mata kepala kita, dengan pandangan kita secara personal. Barulah kita nampak kebenaran apa yang telah disebut oleh Allah SWT ketika kita hidup di dunia dahulu. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi penjelasan tentang perkara ini dengan lebih lanjut. Indahnya di Harira dan tahmid bergema hari kebesaran umat di dunia lahirkan kesyukuran kita kepada yang Esa di hari raya kita bergembira jadi Allah Subhanahu menyebutkan dalam ayat kelima dan keenam kallau ta'lamuna ta ilmal yaqin Jahim. Janganlah begitu Nanti kamu akan melihat dengan pengetahuan yang yakin Kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin Nesjaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim Dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan aynul yaqin Kamu melihat dengan sebenar-benarnya Nampak depan kamu neraka jahim Barulah timbul kekesalan Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT Antara kata-kata orang-orang neraka ni rajim. Rabbana amattanathnatin wa ahyaitana thnatin fa'tarafna bidhunubina fa hal ila maradd min sabil wahtun kami ya kau telah mematikan kami dua kali maka hidupkanlah kami dua kali juga ya kami telah mengiktiraf kami mengaku terhadap dosa-dosa kami Adakah tempat dan juga peluang untuk mereka kembali semula ke dunia? tanya Allah Subhanahu wa taala jadi Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi kita sebagai seorang Islam kita perlu Bukan setakat ilmu yakin kita mengetahui, ya kita mesti mempraktikkan. Yang menjadi masalah kepada kita pada hari ini, kita tahu banyak benda tapi kita hanya beramal sedikit sahaja daripada banyak-banyak yang kita tahu itu. Banyak perkara kita tahu tapi kita hanya beramal sedikit sahaja. Cubalah kita fikirkan masa kesemasa kita nak mempertingkatkan amalan kita, kita cuba buat apa yang kita tahu. Yang kita tak tahu, kita tak cerita. Kita cuba untuk Melakukannya Sebagai contoh Ringan saja ibadah ini Baik dalam bulan Ramadhan Ataupun bulan Selain daripada Ramadhan Disebut dalam hadis Nabi Kalimatani Khafifatani Alalisani Thaqilatani Filmizani Habibatani Indarrahmani Dua kalimat Ringan atas bibir Berat atas timbangan Allah Bila dihitung Dan sangat dicintai olehnya. Apa dia? Subhanallahil Azim. Subhanallahul Abihamdi. Mengucapkan pujian daripada Allah. Subhanallahul Abihamdi. Mahsuci Allah yang agung. Subhanallahul Abihamdi. Segala pujian baginya. Ringan. Kita cuba amalkan. Ini sebagai contoh. Banyak lagi perkara-perkara lain. Dalam perkongsian yang terbatas ini. Kita akan bincangkan sedikit demi sedikit. Baik. Ayat yang terakhir. Zum malatus aluna yawa ma'irin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya secara pasti pada hari itu tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadamu. Sebenarnya tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihi Allah sekalian ada satu hadis riwayat Muslim yang diceritakan bagaimana Nabi saw pada satu hari buas lapar lalu Nabi pun pergi ke masjid baginda saw duduk di situ. Dalam keadaan Nabi sedang duduk di situ, buas lapar ini datang pula Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Apakah yang menyebabkan kamu datang ke sini? Dia menjawab, Wahai Nabi, saya rasa lapar, Wahai Nabi. Ya? Ini bulan bukan Ramadhan Bulan biasa Mereka biasa berlapar Tapi pada waktu itu Barangkali Kelaparan tersebut Menggigit usus-usus mereka Merasa begitu Pedih sekali Merasa begitu Lapar sekali Ini bahasa Arab ya, Uslu bahasa Arab Yang saya gunakan Ya akalahum al-ju'u Dimakan Kelaparan itu akan mereka Ya, Bahasa pujangganya Bahasa sastranya Kemudian datang Sayyidina Umar Sayyidina Umar datang Menyertai mereka Nabi SAW pun tanya kepada Umar Wahai Sayyidina Umar Apakah yang menjawabkan kamu datang kepada kami? Saya nama mengatakan, wahai Nabi, kami rasa lapar, wahai Nabi Jadi menurut hadis ini daripada Imam Muslim Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dua sahabat yang mulia ini Kedulu sahabat ni tinggi kedudukannya, manusia yang hebat selepas Nabi Mereka pun diajak oleh Nabi untuk berkunjung ke rumah seorang sahabat Ansar Setengah riwayat mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari Pada waktu itu, Abu Ayyub tidak ada di rumah Yang adalah isterinya Nabi SAW memberikan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Diajawab, Waalaikumsalam Warahmatullahi Nikmat zaitun sebaik-baik tetamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi datang. Tapi Abu Ayub tidak ada di rumah. Ini Umu Ayub menjawab Abu Ayub tuan, tuan tentu mengetahui tentang kehebatannya seorang manusia yang hebat yang telah pun diberi kemuliaan oleh Allah untuk Nabi duduk di rumahnya selama setahun selepas Nabi sampai ke kota Madinah sebelum Nabi berpindah membina rumah sendiri. Jadi Abu Ayub ni dikunjungi oleh Nabi, Abu Ayub tidak ada di rumah. Nabi pun menanti di luar rumah. Ya adab antara adab kita mengunjungi rumah sahabat kita jika tidak ada suaminya yang adalah isterinya, kalau kita kenal sekalipun kita tidak boleh memasukinya. Ya tak boleh memasuki rumah tersebut. Duduk tunggu di luar rumah. Ya memasuki rumah nanti dalam keadaan tidak ada sesiapa kita dengan isterinya sahaja dikategorikan sebagai haram dan khalwat. Walaupun anak, anak ada orang ketiga, anak yang masih kecil, tapi lebih baiklah kita menanti di luar sehingga pulangnya sahabat kita. Kalau tidak pulang, kita balik untuk mengelakkan fitnah. Jadi dalam konteks ini, Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dan Umar menunggu di luar. Sehinggalah pulangnya Abu Ayub. Bila Abu Ayub sampai ke rumah, dilihat lihat gembiranya melihat Nabi SAW datang ke rumahnya. Dia beri jamuan segala macam makanan yang ada di rumah dengan kormanya Abu Ayub ini kali seorang sahabat yang kaya. Ya dan dermawan dalam masih yang sama. Jadi telah bagi kepada Nabi minum airnya bagi makan makanan lazat-lazat. Kemudian tak cukup setakat itu perah susu kambing. Setengah riwayat mengatakan unta. Ya kemudian Nabi saw ke kemudian telah disembelihkan untuk Nabi sebagai menghargai kedatangan Nabi ini seekor kambing dan diberi makan diberi jamuan kepada Nabi saw kambing ni tuan-tuan Merupakan satu hidangan yang lazat bagi orang-orang Arab. Ya kambing ini bangkali untuk masyarakat kita ditakuti takut kolesterol takut kena rupanya memang takut kena darat tinggi tapi bagi orang Arab dia satu makanan yang menampakkan tanda syukur dan tanda penghargaan ya jadi Nabi Muhammad Sallallahu pun dari riwayatan sahih suka makan kaki kambing peha kambing ya jadi kemudian dia tahu Nabi suka makan peha kambing dia sembelih kambing dia yang paling sihat Kemudian makan Tiga orang sahabat ini Selepas dipanggang Kemudian Nabi kata Boleh tak buah ayub Antas bahagiannya Kepada Fatimah Fatimah pun sedang lapar Di rumah anak Nabi Yang sangat Nabi kasihi ini Ya Dipendekkan cerita Kemudian Nabi SAW pun mengatakan Kepada sahabat-sahabatnya Kamu tahu tak Kamu pernah bertanya aku Tentang Suratul Takasur Yang mana ayat yang terakhir Allah SWT A'udzubillah A'udzubillah Al-syaitan al-rajim Thumma la tus'aluna Yawma'idhin al-na'im Kemudian kamu akan ditanya tentang ni'mat yang telah kamu rasai nikmati ketika berada di dunia dahulu. Jadi ertinya inilah antara perkara yang akan kamu ditanya oleh Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak. Sehingga dikatakan satu pandangan oleh Al-Imam Ahmad dalam sebuah kitab yang bertajuk Kitab Az-Zuhud. Ya Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang imam yang terkemuka pengasas kepada mazhab Hambali menulis sebuah buku tajuknya Kitab Az-Zuhud. Ia dikata, menceritakan tentang na'im, ni'mat yang bakal kita ditanya tentangnya di akhirat besok, menibatkan semua benda, melainkan tiga sahaja iaitu, ثَلَاثٌ لَا يُحَاسَبُ بِهِنَّ الْعَبْدُ ذِلٌ يَسْتَظِلُ بِهِ وَكَسْرَةٌ يَأْكُلُهَا وَثَوْبٌ يُوَارِ بِهَا عُرَاتِهِ Dia dikatakan dalam satu asar bahawa hanya tiga perkara saja kamu tidak akan ditanya tentangnya. Yang pertama, rumah kamu yang pertama yang kamu duduk berteduh oleh panas dan hujan. Yang kedua, dengan roti yang kamu makan atau makanan yang kita nikmati untuk keperluan. Ya, yang kita dengan sebab itu disebut dalam hadis yang lain yuqim nabihisulbahu ya yang kita menegakkan belakang kita sebagai gambaran bahawa dengan sebab makan itu memberi kekuatan kepada kita dan yang ketiga pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat kita untuk salat, untuk pergi bekerja dan sebagainya maknanya perkara yang dimasukkan di sini ada tiga perkara tidak ditanya Pun yang dimasukkan di sini setakat keperluan, kalau dia sudah melebihi daripada keperluan, dia tidak lagi merupakan perkara asas. Ia akan ditanya oleh Allah. Kalau contohnya kita memiliki sebuah rumah, kita ada rumah kedua sebagai investment, kita ada rumah ketiga sebagai investment, tidak jadi masalah jika dia dimiliki dari sumber yang halal. Tetapi yang jadi masalah kalau kita memperolehinya daripada sumber yang haram. Yang dimaksudkan di sini ialah semua benda akan ditanya Daripada A sampai ke Z ditanya semua perkara Melainkan tiga yang menjadi keperluan asas kita Cubalah kita fikirkan sendiri Kita pun lebih mengetahui dalam kehidupan yang mana merupakan asas Yang mana merupakan tambahan Yang disebut dalam bahasa Inggeris ni Necessity dan juga luxury ya, Necessity benda yang asas yang perlu Luxury benda-benda yang menambah mulik, Menambah cantik Yang disebut sebagai tahsiniat yang menambah cantikkan Walaum anu puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita memahami penjelasan di sini bukanlah Islam itu melarang, bukanlah Islam itu enti kepada kekayaan dan juga kemewahan dunia. Karena disebut dalam satu hadis yang lain riwayat al-Imam Ahmad al-Hakim, Ibn Majah dan Tirmizi dalam kitab beliau bertajuk Nawadirul Usul, la ba'sa bil ghina liman yattaqillah wa as-sihha liman yattaqillah khairum minal ghina wa tayyibun nafs minan na'im ya disebutkan bahawa Sesungguhnya tidak ada masalah bagi harta kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang bertakwa diperolehi daripada semua yang halal kemudian digunakan untuk kepentingan dunia yang memberikan kepadanya pahala ya? memberi kepadanya memberi bantuan kepada orang sebagai contohnya mendirikan madrasah, mendirikan masjid, memberi peluang pekerjaan kepada orang ini bagus. Ya dan juga kesihatan juga merupakan nikmat daripada Allah SWT dan lebih utama daripada kekayaan. Ya orang kaya kalau tak sihat pun besar masalahnya. Duit dihabiskan habiskan puluhan ribu untuk merawat penyakit yang Menimpunya Tidak mampu juga. Tidak datang kesembuhan juga. Semakin susah hati. Ya. Wataibu nafs dan juga ketenangan hati juga merupakan na'amat. Pendek ceritanya tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita nikmati. Semuanya akan dihitung di depan Allah SWT kelak. Jadi berusaha Supaya kita memastikan setiap apa yang kita peroleh itu daripada semua yang halal. Supaya senang penelayannya di mahkamah Allah kelak. Wallahu a'lam. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.